Ea mi-a spus atunci, văzând lucrurile fixe ale alcătuirii mele, aș vrea să fugim în hiperborea și să te nasc viu, asemenea cerboaicei pe zăpadă, în timp ce aleargă și urlă cu sunete lungi atârnate de stelele nopții. La frig cu noi și la gheață îmi voi dezbrăca trupul și voi plonja în ape cu sufletul neapărat, luându-și drept limită animalele mării. Oceanul va crește, desigur, va crește până când fiecare moleculă a lui cât un ochi de cerb va fi sau, cu mult mai mare, cât un trup de balenă va fi. Voi plonja într-o astfel de apă mărită, izbindu-mă de braunienele priveliști, într-o mișcare de spor disperată, voi face zigzaguri. Lovită, de mari, întunecate, reci molecule, adeptele lui Hrcule. Fără putință de nec și fără putință de mers și de zbor, numai zigzag și zigzag și zigzag, înrudindu-mă cu feriga printr-un destin de spor. Aș vrea să fugim în hiperborea și... Să te nasc viu, urlând, alergând, zdrobită de zimții cerului vinețiu, Pe gheața crăpată în risipite sub cer vinețiu. Ea aprinse deodată o lumină, de lângă genunchiul ei, verticală, Sub o pălărie roșie, virginală. Aruncă lângă glezna mea o carte scrisă în forme. Îngeri presați ca florile se scuturau sfărâmați pe platforme. Îngeri negriți între litere, între pagina de deasupra și cea de jos, Subțiați, fără apă în ei și răcoare, cu tăișe fioros. Ca să mă tai cu ei de privirile care, fără să le învoiesc, mi-au crescut, când, togă virilă, tristețea mea aspră, cu o fibulă de gheață mi-o prind. La hiperborea, acolo, ea, mi-a spus, și luându-ne unul pe altul de ceafă, cu brațul drept, cel nezburând, ne vom cufunda pe sub gheață, în apă hiperborea, zonă mortală a mai marilor minții, loc al nașterilor de copii de piatră din care sculptați sunt doar sfinții, hiperborea, alb-negru, aur-argint, revelație, nerevelație, tristețe alergând și orbecăind. Ea își ridică deodată capul, Deasupra ei aleargă globuri albe și nori se destramă în fâșii verzui. Se arătă o sferă cu întunecim ca munții, pe care păsările stând înfipte în ciocuri cu pocnet greu de aripi o rotesc. Desigur, idealul de zbor s-a îndeplinit aici. Putem vedea mari berze înfipte în stâncă mișcându-se încet. Putem vedea vulturi imenși cu capul îngropat în pietre bătânda asurzitor din aripi și putem vedea o pasăre mai mare decât toate cu ciocul ca o osie albastră în jurul căreia se învârte cu patru anotimpuri, sfera. Desigur, idealul de zbor s-a îndeplinit aici și o aură verzuie prevestește un mult mai aprig ideal. Autor Nikita Stănescu, lectura Maya Martin